yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum dhunubakum uman yut'i Allah wa rasoolahu faqad faz fawza n'azima amma ba'd fa inna asdaqa l-hadithi kitabu Allah wa khaira l-hadi hadiu muhammadi sallallahu alaihi wa sallam wa sharru l-umur muhdathatuhaa wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'a'tin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nare blizzard on the rule blizzard on the rule Sdo të flasim për emrin e Allahut subhanahu wa taala Ash-Shafi. Do flasim për emrin e Allahut subhanahu wa taala Ash-Shafi. Ky emër vjen nga gjuhaja, nga gjuhaja arabe, në gjuhën arabe do të thënë ila ash-shifa, që do të thotë shërim. Gjithashtu përdorët edhe me kuptimin, fjallat shifa përdorët me kuptimin shërim, përdorët edhe me kuptimin ilac, në më dhe në e gjemë, në të cilës shërojt një riu. Këtë kuptim kanë tërguar djetarët e gjuhës arabe, të cilën e kanë përmendur në libra dhe tyre të, të gjuhës. Argumente për këte emër, e kemi nga hadithet e profetit sallallahu alai vësallem, sepse këte emër nuk është transmituar në Kuranë, nuk nga ështërguar në Kuran në asë njët Kuranor, por është transmituar në hadithët dhe sakët të Profetit Sallallahu Sallam, është hadithi i Aishës, radiallahu anha, të cilën e transmitoni ma Bukhariu dhe i ma Muslimi, se Profetit Sallallahu Sallam, kur shkondet e në një smur, kur, ose kur i vindet në një në një i smur, i thosht e i lutej, dhe i thosht e i lutej Allah Subhanu Wa Ta'ala, dhe thosht e edhhib i lëbësa Rabben Nasë, Largoje të keqen o zoti njerëzve, ishvjen të shafi, shëro, sëpse ti e shëruesi, la shifa e illa shifa uke, nuk ka shërim përve të shërimit tëndë, shifa e la ju gadi rusakama, shëro me të shërim që nuk le asin, asin lojë su mundin në mbrapa. Kuptimi i këti emrë është që Allahu subhanu e ta'ala shifet me shërues, i cili i shëron njerëzit nga të gjitha sëmundjet e tyre trupore edhe shpirtërore Allahu subhanahu wa taala shi vetmi ai i aji cili ka në dorë shërimin e njerëzve sepse vetëm ai ka krijuar njerëzit ai ai subhanahu wa taala e di sa çfarë ka nevojë njeriu nda ku qëndron problemi i njerëut prandaj dhe shërimi është vetëm në dorë të tij thot Imam al-Halimi lejohet thotë Imam al-Halimi lejohet thuash kur ti lutesh ya ja shafi o shërues duke i ludhët, sepse Allah subhanu e ta'ala njëri kërti ludhët me emra, duke i ludhët vetë me emra dhe ti që janë të rëzmetuar në hëndhidhe dhe sakta. Edhe të të gjithë, të rëgoni mamë halime dhe thot, leo të thuash e ja, ashafi o shërues, sepse Allah subhanu e ta'ala shëronë shëron së mundjet e shpirtit, së, së mundjet e gjohësit e zemrës, si që janë hasedi, uretja, e të tjera edhe shëronë që i trashtu edhe së mundjet e trupit, por të cilat nuk ka askush pushtet për, për shërim përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe askush, askush nuk mund të lutet njeriu me këtë emër përveç Allahut subhanahu wa taala. Jo është para dhënien lidhe me këtë emër, ndoshta përsa i përket dobi vetë që të profitojmë për këtë emër si vijon. E para gjë është që nuk ka shërues tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo gjë duhet të jetë në zemrën e njeriu me gjithë është do njëri në momentet në momentet e thjesht atjetës të ti, në momentet kërë nuk ka së prova, këtë gjë e di, pak të nejë që është besimtar, edhe me nuk të legje, mirë po, ajoj që është do bishme është kër njëri u gjindë në ngusht, kër njëri u ka së prova, kër njëri është duke vuajtur së mundje, atërë duke ta di në të vërtet që shërhuës i vërtet e shëtëm Allah subhanu Me gjith atë, Profesionin e ti Me gjith zanatin e ti Me ilaqet që përdor Me fuqin e ti nuk kam mundësi ti të shëroj Vedën nëse dëshurën Allah Për andet dhe profetis Sallallahu aleyhi ve sellem thot Ishvjen të shafi la shifauk Shëro O Allah shëro Dhe tjo është lutje Sepse ti e shëruesi Nuk ka shërim fjetër për vetë shërimi tëntë Edhe të njëtë një, një detër e ka të rëgurë që i të shtu edhe Gjibrili a.s. Kur ju drejtua profetit sallallahu a.s. Për të vizituar, sepse profetit sallallahu a.s. ishte isëmur. Të tasmetot dhe bu sajtë el khudri r.a. Se Gjibrili a.s. shkont të kë profetit sallallahu a.s. Dhe i thotë o Muhammed, a je isëmur? I thapo, edhe atëher i lezëj këtë lutë e që vionë Gjibrili a.s. Dhe i tha, Bismillahi erqikë. Me jemërnë Allahut unë, unë, i lutëm Allah të të të shëroj ty, min kulli shëj in ju dhik, prejshdoj gjëj që ty të mundon, po min kulli shërri nefsin e u ajinin hasit, dhe prejshdoj shpirtit keq, ose syri hasit i cili ka haset, ka smir, Allahu jeshfik, Allahu të shëroft, Bismillahi artik, dhe në fundfarën bërë pas e duke thënë, me jemërnë Allahut, i lutëm atë të të, të shëroj. Këshu <clears throat> dhe Gjibrili a.s.m., i cili ishte njequ më i mirë ndër krijesat sepse ai kuronte me anto shpallis po i Allah subhanahu wa taala edhe ismuri ishte krijesa më e mirë profeti sallallahu alejhi dhe trupi i tij se trupi më i mirë dhe shpirti i tij se më i më i mirë ndër gjithë shpirtët e tjerë edhe kurimi ose ilaçi ishte më i miri ilaç sepse ishte me emrin Allah subhanahu wa taala e me gjithëtë, e gjithënë, se në gjithë të e, e, e, e shkajjeve të larta, Gjibrile, a.s. nuk e dedikoj shërimi vetës vetë, dhe asë fuqisë ti, por e dedikojët Allah subhanu e ta'ala, thotë Allahu jeshfikë, tha Allahu shahqit shëronë. Do me thënë, që lutëja është për meje, por shërimi është vetën për Allah subhanu e ta'ala. Gjithë është tu dhe Isa, a.s. të cilit Allah subhanu e ta'ala, e kështë dhuruar bushtet I kyjë dëlluar mrekulliqë shëronte të, të smurit, shëronte të, të verbrit, shëronte ata që ishin në smund i lëkurë të pashërueshme tek njerëzit, sikurse deri një gjallë të të vdekurit. E gjithë këtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Doktor mrekulliqja dha Allahu subhanahu wa taala Isa alayhi salam sepse në kohën e tij u përhap, u përhap shumë mjekësia. Edhe nga qiu përhap shumë mjeksi dhe Allahu subhanahu wa taala i dha mrekullij nga i njëjti lloj në cilin në cinë kishin përparuar populli i tij ti që di sfidonde ata do t'të tregonde që mrekullia e Allahut e fuqish tij më madhe se çdo lloj mrekullie. Sigurisë në kohën e Musa alayhiselam njerëzit kishin përparuar në magji, pa Allah subhanahu wa taala i dha Musa alayhiselam mrekulli që të mposhte magjin e tyre, ndërsa mrekullia e profetit sallallahu alaihi dhe seleme bëri e bëri absolute në të gjitha aspektet. E bëri shërim për një që është Kurani, domethënë, e bëri shërim për njerëzit nga ana shpirtërore, e bëri shërim për njerëzit nga ana trupore. E bëri atë sistem tjyre, edhe sistem jetë për ta jetuar njerëzit në jetën e tyre. Edhe çdo lloj gjë që ka nevojë njeriu e gjën në Kur'an, edhe gjën fenisome. Ideja është Isa al-Islam kishte këtë mrekulli dhe thotë, megjithëse kishte gjithë ato mrekulli, thotë: "Wa ubri'u al-ajmaha wal-abrasu wuḥul mauta bi'iznillah." Thotë un, i shëroi ata të cilët janë të verbër, ishoya ato cilet janë më sëmundje lëkurë edhe i ringjall të vdekurit me lejen e Allahut me lejen e Allahut subhanu te ala. Dhe kjo është ajo që na intereson. Gjithashtu argument tjetër kemi ë eh, historinë e dialogut që shëronte njerëz në kohën e eh, mbretit që pretendon se se ishte Zot din gjith, dhe dëni historinë e gjithë dhe ke informon dhënimsin e mbarshëm se në fund fare i dogji duke hapur hendeqe dhelosit i erdhi ministri mbretë dhe i tha mëshoro edhe do të jap kaq kaq pasuri. I ishte përgjigjja e djalit që i tha unë nuk shoroj askënd, ai qeshuronës vetëm Allahu subhanuhu teala, edhe nëse ti beson Allahun i lutem Allahu të të shoroj. Edhe më të vërtetë çu bëri dhe Allahu subhanuhu teala shoroj. Kështu që është gabim shumë i madh vlezë që një njeriu të mëndoj ose të thotë që sikur mos ishte fillan doktor ose sikur mos e fillan person nuk do të shoroja. Sëpse Allah subhanu e ta'ala është e që shëronë edhe nuk janë në të që shëronë i lachet edhe asëmë doktorët, për në dhjetarët, përsa e përket kurimit me i lachet, ponë që nuk është vëgjib të kurohet njërë me i lachet. Sëpse i lachet nuk janë shka që të prejra që shëronë njëri nësikur sërë shushimi që njëri në po e hangri jetonë, po nuk e hangri të vdesi në buka mundë që njeriu të pipë lajë dhe mund të shërohet. Prandaj dihet di ta ardhëm që nuk është vacjib që njeriu të kujtohet me ilaçin, por është mustahab. Sepse profeta sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar për të gjitha se do vi nëshallah. Edhe ideja është në të vërtetë ai që shhomur vetëm Allahu subhanahu wa taala, sepse çdo smundje, çdo smundje është krijim prej krijimit të tij, sepse ai ka krijuar çdo gjëmurcin e tij, ka krijuar të keqen dhe të mirën, ka krijuar smundjen, ka krijuar dhe shërimin. Për ndërë thotë profetit sallallahu a të sallem, hadithin që transmiton në muslim nga buhre, radhiallahu anhu, in ma nzalallahu daan illa nzalallahu shifa. Allahu subhanu wa taala për shdhës mundi që zbëriti, ka zbëritur edhe shërimin. Njërë po, disa njërë zë din, disa nuk e din. Gjitha shë thotë një hadith tjetër, të cilë transmiton pojma muslimi nga gjabi, radhiallahu anhu, li kulli dain dhe wa, në shdhës mundi e ka një shërimi fida ose i sibë dë dëo dëi bra باذن الله عز وجل edhe nëse e qillon ilaçi i duhur me smundjen e duhur atë shërohet me lejen e Allahu subhanahu wa taala. Ek çu çu sa sa njerëz janë shëruar me lejen e Allahu subhanahu wa taala mbazim mjekët nuk kanë mundur çfarë të bëjnë tur njerëzve. Janë shëruar me lejen e Allahu subhanahu wa taala. Kan humur shpresën mjekët i dhanë humirë largonin ikën në shtëpi s'u kemi çfarë të bëjmë dhe raste të tilla kemi shumë dhe unë besoj se gjith, të gjithë, të gjithë ju do keni ngjë një rast të tillë që e keni hasur vetë jetën në jetën tuaj, për cilën mjekët kanë thënë nuk bëhet gjë për të. U ka më rastë për këtyre raste, por shumë një është një rast që na ka treguar një vëllai jon, i cili ka ka shpikur do të thënë, nuk u shpike, por ka bërë një ilaç duke grumbulluar disa hadithe profetike që flasin për ilaçe profetike. Edhe ka bërë një lajsh me me shtat prej tyre i na lloji naçaj, megjithëse ilaçi profetikem të shumta, dhe ka bërë një lajsh në zonën shitje të atë, ndër të tjera bleun shumë njerëz, edhe prej tyre bleu edhe një burr i cili kishe gocën e vet 9 vjeçare me kancer. Normalisht kancer teknikën një fetë domthon që ishte ilaç që është domosmdje e pa shurrueshme. Edhe vajza ishte shtrirë në krevat, nuk lëviste dot, domthonë se gjendja saj ishte shumë e rëndë. Nuk lëviste dot të jomë domthon që të ngrihejse të hantet më radh. Edhe thotë ja dhamë të ilacin, ma si do më thë në marisht e mjekët, ishë në dishka e për mundur. Ja dhamë të ilacin, dhe dhe thot, me lukur e parë që, që hënë në i vajza, fjullë kishë një përmisin të qudichëm. Më mbra pa pastaj, ma si ja dhamë këtë kurë për disa ditë, ushërua për të cishët. Dhe kjo është e qudichëm jam. Fatih ishë dhe më dhëmë për të forë, për të gjë ka shumë. Allahu subhanahu wa taala shëron njeriu në disa raste ose në shumë raste kur mjekët nuk kanë çfarë të bëjnë më sepse në të vërtetë shërimi vjen dorë të Allahut subhanahu wa taala dhe jo dorë të mjekëve. Prandaj thot një poet, i vjetër lezhshëm thot, thuaj po them po u them kuptimin e vjetrës, thuaj të semurit masi u shërua. Edhe nuk mundën të gjitha llojet e mjekësisë për të shëruar atë kush e shëroi. Gjithashtu thujat i të shëndoshit, i të si nuk është e smur, edhe vdes, pa pasra, as një luj shkaku. Kushtë asolli vdekin në tëllë e formën të gjudicme? Gjithashtu thuj mjekut të cilin e rëmbejn duar të vdekis o ti që shëroke së mundjet. Kushtë është ka të rojme vdekin? Së pëse në të vërtet të se gjërëve në ndorë të lau së më halëve të tala, dhe në me ishë është një për ushtarëve të Allahus më hënë të ala. Allahus më dhëruar i kryoj i kryesat, i kryoj njerëzit me trupat sakt, të shëndosh, ju të smur, për të adhurur Allahus më hënë të ala. Edhe shëndet ish një mirësi shumë e madhe për Allahus më dhëruar. Pra ne thot një, një, një fjallë urtë që shëndetit është një kuror në kokën e të shëruarve e shikoj në të vetëm të smurët. Edhe këtë mirësi e kaq të madhe që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njerëzve, nëse ata e përdorin për t'u bindur te Allahu subhanahu wa taala, uai u përforcohet edhe u shton. Dhe nëse e përdorin për të kundëstuar te Allahu subhanahu wa taala, u heqet. Prandaj Allahu i mëdhëruar, wala in shakartum laziidannakum, dhe nëse ju falenderojni, do të u shtojë. Edhe ky është rregull për Allahu subhanahu wa taala, ta ka dhënë Allahu si për kufizim, që të kesh pasur gjithmonë Nëse ti e falënderoj Allahut për një mirësi që ka dhënë Allahu, do ta shtoj. Dhe nëse ti e mohon mirësinë Allahut, do të të ja heq beqëtinë, do do ta zhduket. Kështu që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë shëndetin shkak përfituar njeriu shpërbimin e Allahut si dhe shkak për të fituar dënimin. Sigurisht edhe smundjen Allahu subhanahu wa taala e ka bërë shkak që njeriu të fitoj shpërbimin e Allahut dhe ka bërë edhe shkak për dënimin e tij. Prandaj Kemi disa pika për të treguar në lidhje me smundjen dhe pikë e parë është që smundja është mëshirë për Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Edhe duhet pasojë parashysh po po e kufizojmë themi është është mëshirë për besimtarët. Pse do të them për besimtarët? Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që është e çuditshme çështë besimtarit. Çdo gjë që, që i bie atij për të është hajer. Nëse i vjen ndonjë e mirë, ai falenderoj dhe ka mirë shpilib. Dhe nëse i vjen ndonjë keq, ai pun durim dhe ka mirë shpilib. Edhe kjo gjë është vetëm për besimtarin. Prandaj kjo para shush, kur flasim për besimtarin, flasim për këtë lloj besimtari, për cinë ka ka folur profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe u për atë besimtar i cili trembet mes mundësi që i bie ose trembet mes provën që i bie, edhe është i zemruar për Allahut që ja ka dhënë këtë lloj provë, sepse këtu nuk merr atë vetëm dash problemi, për esprovën që ka, por merr vetëm zemrimin. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që Allahu subhanahu wa taala e sprovon rop robrit, ispërvon ispër njërzit edhe kush kënaqet, a i ka për të marr kanejsinë Allah, dhe kush zemro, dhe ka për të marr zemrimi në Allah, subhanu ta'ala. Kështu që së mundja është më shirë për Allah, subhanu ta'ala, për besimtarat. Edhe kjo duke në disa pika. E para është çesmundja i fal gjunave besimtarit prandaj thot transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu dhe nga Abu Hurayra radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo gjë që i bie si besimtarit, çdo lodhje, çdo çesmundje, çdo stres, çdo mërzi, çdo mundim, aq sa edhe edhe djimi që i hyn njeriu në trupin e tij, Allah subhanahu wa taala i fal gjunave timante djemit dhe gjithçka tjetër që, që përmendëm më parë. Hadithën e transmetonin Abu Buhariu dhe Abu Muslimi. Një rezultat transmetohet nga Ibn Mesud radhiyallahu anhuma se se ka thënë hyre tek profeti sallallahu alejhi dhe selem ndërkohë që ai ishte i smur edhe kishte dhëmi shumë të madhe. I tha shoqëtorit kuj Allahu ti pas ka dhëmi shumë të madhe. Tha po, unha kam dhëmi sa dy vete për yush. Kush i dërgoi Allahu sallallahu alejhi dhe selem. Ai i thashë, "Qore, sepse ti ke dy shpërvlime." I tha po, është e vërtetë sepse un kam dyshëm vrimlin prandaj dhe dhe mund diesh më mafuar mua thot profet sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot dhe çdo mundim që i bie besimtarit, ajsë dhe gjejmi që hyn në këmb ose diku tjetër, Allah subhanahu wa taala mban të, të, të ksa gjëje i fal besimtarin gjunafat e tij, siç bie, siç i, siç i lçon pema gjethët e veta. A ditën transmetonin Muhambehu dhe Muslimi. Gjithashtu s'mundëve për besimtaren në shpëtimin e zerit të xehnemit. Transmetohet nga Buhairi radiuallahu anuse profeti sallallahu alejhi dhe sellem vizitoi një të smur bashkë me Buhurerën, i cili kishte dhëmin e shumta. Dhe i tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem që smurit, i tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem po të përgëzoi, sepse Allahu i madhëruar ka thënë, zjarri zjarrin tim të xehnemit, zjarrin tim, unë ja hedh robët e tim, robët tim besimtar në këtë dynjë që tjetë si zëvëndësues për zjarën e gjëhnemit në heret. Dhe kjo është në mëdhë një mirësi për Allah subhanu taale që njeri u bëndë të gjunafe dhe Allah i madhëruar i afshidë të gjunafe dhe u e dhe në disa smunit që në këtë dunja ndërsa mos besim tari edhe pse mund këtë shëndet dhe mund tjetë mëj shëndet që në këtë dunja në heret i vuan dhe në pa fund si dënimi në Allah subhanu taale. Një për do bivit të smundit së është Se Allah subhanahu wa ta'ala është me të smurin. Dhe kjo është një lloj mahije që ne Allahu më smurë diçka e veçantë vetëm për smurin që është besimtar dhe është kënaqur me atë që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj tasmetoqi Umar ibn al-Hussein ka qenë prej sahabëve dhe thotë hyri një prej tabi'inve dhe vizitoi vizit, për ta vizituar dhe filloi po qallë se jeri keq për Umar ibn Hussein që kishin kishin smurë të keqe. Edhe nuk vizitoi atë vendin tha mos umërzitën se mua më vin thonë dhe më japin selam me lajkë thasë do ditë. Tha. Dhe një herë dha përdora kehin, domethënë është kurim me anë të hekurit nzet, është një lloj kurimi që përdor në në formë shumë të gjerë më në të arabë dhe një i fecot. Dhe mbasën e e vollon mundsinë në një ditë të plasim sadopak për këtë, se sot do shumë njifet, është një vetë që ndonë mjeksië veçantë që kurohen shumë, shumë smundi, që në zhun smund në vetëm anë të kësaj qutë hekurit nzet. Edhe ka mjek për të llojë që ju mjek popullor, mirëpo profeti sallallahu alajhi wasallam këna ka ndalur nga këtë lloj kurimi. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që shërimi është tre gjëra, ka përmendur tre gjëra ndër to ka thënë hekur po, i nxehtë, mirëpo unë ka ndalur menjëj u hekur i nxehtë. E thotë Omer Husseini, kur kurova një herë thotë me hekurin e nxehtë, nuk më erdha at ditë me, dit me like-et për më përndom selam. E rëndësishme është që Allahu subhanahu wa taala është me të smurin i cili është besimtar dhe punëdurim. Por dhe sot profeti sallallahu alajhi wa sallam në hadithin që transmeton Abu Huraira, Abu Huraira radiyallahu anhu, thotë Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit, o biri i Ademit, unë të smurë edhe ti nuk më vizitove. Në vëllai ky hadith është hadith shumë dhe vlezer, dhe du, du, du, i madh vlefërsirë dhe duhet duhet një nxitje për çdo njeriun prej nesh që të vizitojmë vëllezërit tanë musliman, në cilë të cilët janë të smurë, sepse për këtë lloj gjëje marrim ne si shqiptarë problemin, siç do ta përmendim për më brapë inshallah, sikurse dhe i qetësohet zemra vëllait ton edhe rrimët kënajsinë Allahu Subhanu Wa Ta'ala po të thotë thot, Allahu Subhanu Wa Ta'ala o bira demit u sëmurë edhe nuk me vizitove i thotë bira demit o zotë si të të vizitoj ty kur ti e zotë i botrave edhe i tha Allahu Subhanu Wa Ta'ala a nuk e di e ti se robi jim filani u sëmurë dhe ti nuk e vizitova të A nuk e dhjeti se po të vizitoj e të do më gjie mua të kaji? Edhe kjo është dhe më thënaj që në intereson në hadithi. A nuk e dhjeti, thot, se ti po të vizitoj e të do më gjie mua të kaji? Edhe kjo të tërgon që Allah subhanu wa ta'ala është me të smurin për derë sa i bundurim dhe kënaqit më të që ka dhënë Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu, Allah i më dhëruar i ka përmtuar gjenetin ati që bundurim për disa smundi që jebë Pas mëton e neys radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thonë, Allahu i madhëruar thotë, kur unë sprovoj robën tim me dy të dashurit e tij, kur unë sprovoj robën tim me dy të dashurit e tij, kur domonin marr dy të dashurit e tij, edhe ai bën durim, unë ia zvendësoj ato me xhenetin. Edhe dy të dashurit e tij janë syri i tij. Ku Allah subhanahu wa taala, kjo është një prgazim për çdo person i si cili është i verbër ose jep Allahu smohëta në verbërinë e dunjavës dhe bën durim dhënë tek ky hadis që porton xhenetin. Hadithin e transmetonin me Buhariu dhe Al-Baihaqi, është hadis sajtë. Transmetohet nga Ataj Ibn e Rabi'ah se ka thënë, më tha Ibn Abbasi, "A dëshiroon të shikosh një grua për banorëve të xhenetit?" I tha Ibn Abbasi, "Ataj Ibn e Rabi'ah, a dëshiron të shikosh një grua për banorëve të xhenetit?" I tha po, tha shikoj këtë grua në zez, e cila erri tek profeti sallallahu alajhi wa sallam i thau dhukur Allahut. Un tha rëzoam tokë, ka pikë kishte një kamp din smundit, smundit tokë. Edhe tha dhe zbulohem nga dridhet e shumta. Pra ne luti Allahut për mua që të më, më shëroi. I tha profetit sallallahu alejhi wasallam, nëse dëshiron, bëj durim edhe kët xhenetin. Por nëse dëshiron unë unë un, lutem Allahut subhanallahu subhanahu wa ta'ala që të më shëroj. I tha, atëherë po bëj durim vetëm lutjë Allahut që më zbulohem në sërëzohem. Edhe ju lut Allahut profet sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk zbulohi më. Hadithën e transmetonin Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith gjithashtu tregon për vlerën e lartë që ka durimi në smullin që i jep Allahu subhanahu wa taala besimtarit. Dhe nëse e mbani mend në imsin e kaluar kemi treguar gjithashtu një ëndër që e pa një person, te cilin ja tregoi dhe Muhamedi al-Musirinit, dhe tha pash në ëndër sikur pash Allahu subhanahu wa taala dhe Edhe më tha Allau i mëdhëruar, O Filan, mjep, më më më më thuaj çfarë kërkon për meje. Edhe i thot, O Allah duhet të më falësh. I tha kërkon gjë tjetër fajë. Jo. Ather tha të kam falur. Edhe shkon te Muhamedit Serini, ja tregon kështu fshui, thonë Muhamedit Serini të përgëzoi për faljen Allahu subhanahu wa taala, tha vetëm se të përgatitur për prova. E tha Usmurthna derisa ka vdeku, ka ndyetur Usmur. Tha, kafdegu, edhe që tregon domun që Allah subhanahu wa ta'ala kurë do një personi të përmvon atë. Kur do një personi të përmvon atë, të pranojmë transmetonin Buhariu se profet Hashem ka thënë inna allaha idha habba 'abdan asaba minhu, ose siç ka thënë sallallahu wa alaihi wasallam, thot profet Hashem që Allah subhanahu wa ta'ala kurë do një rob e spërvon atë. Ose është kuptimi i gjashtë motë hadith. Edhe qëllimi është që personi ku bën durim, atëherë merr shpëtimin Allahu subhanahu wa taala, nëse ku nuk bën durim, është ai që ta mësip. Pastaj, idhës do kemi një pikë tjetër që xheneti është në vizitën e të smurve. Transmeton Ali radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo musliman që viziton një musliman bëhet fjalë domthonjë që është i smur, në mëngjes, në mëngjes, bin salavat për të 70 mijë malaike, derisa të ngryset. Dhe nëse viziton atë në ndark, bien salavat për të 17.000 me lajkët deset gëdihet, edhe ka dhurat për allaut fruta të gjenetit. Në më thënë nërmërishë, nuk ka fruta të gjenetit, dhe më thënë ka dhe gjenetin. E gjithi dhurat e madhe pra të personit cili viziton një të smurë. Dhe kjo të rëgonë, së të kallaut ka zëmëhanën të alaj të smurën, ka një gradë dhe çantë. Sikur se dhe i kje viziton, një dhe shtu ka një gradë dhe çantë. Hadithi e shisakt, e trasmetonin imam të tër Smundja gjithashtu ka arrit një gradë të lartë te Allahu subhanahu wa taala, ajsa ai personi i cili ka disa smundje të veçanta, mund të jetë dëshmorë te Allahu subhanahu wa taala. Pra ky turma smundje është ajo që quhet al-Tawun, që mund të jetë Murtaja ose diçka tjetër. Por të ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, hadithin që transmeton Al-Bukhariu dhe Muslimi, "At-ta'unu shahadatu li kulli muslim." Tawuni ka thënë është është shahade, që do të thonë është dëshmi që kush çdo kush kujdes në të smundje ai quhet dëshmor tek Allah subhanahu wa taala çdo musliman. Edhe shoqërohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë dëshmorët janë pesë, pse ai i cili vdes smundje në smundjen e barkut, në smundjen e barkut do të thotë i del bark shumë, dhe kjo vdes, dhe kjo sot njëve smundje në smundjen e kolerës, ose mund të kenë smundje të tjera, sigurisht se dietar kanë thënë shpjegimin e kësaj el mabtun që thotë smundjen e barkut që mund tjetë mundzdes jo vetëm nga smundit e dalis i ashtetis shumë, për mund dhe nga smundit tjera barkut, për barkut, njëtështu. Për që jam për barkut, mund të hyti kjo të kylloj hadithi. Dhe kjo dhe mërën shpikimi që nëndjetarë, dhe mërën disa loj shpikimash. Njëtështu, ka thëmë përrejt ose në i parë e shky për së njëfdes nga barku, i dytu dy e shkër e shkër e shkër e shkër e shkër e shkër e shkër e i katërti është ai cili vdes duke i rënë në shtëpi epshëpërsipër ose shtëpi epshëpërsipër ose një ndërtesë epshëpërsipër, edhe i pesësi është i vritur rrugt Allahu subhanahu wa taala. Gjithë këta janë shuhadate kallahu i mëdhuruar, janë dëshmorë. Dhe kjo tregon se çfarë vlerë ka tek Allahu subhanahu wa taala. Që toi vdesë në këto lësomunish. Dhe gjithë kjo vetëm që njeriu të bëj durim, të tkallajë me caktimin Allahu subhanahu wa taala që të arrijë shpilibin e tij. Në të kundërt smundë gjithashtu është dënim për Allahun subhanuhu teala për atë që kundëston Allahun dhe dërgimin e Tij. Edhe këtu hyn dy grupe njerëzë, hyn mosbesimtarët, të cilët as ja i kafshët nuk e njohin Allahun subhanuhu teala, nuk e njohin mirësinë e Tij, nuk e njohin provën e Allahut subhanuhu teala, edhe nuk bëjnë durim, edhe grupi i dytë janë ata të cilët domosdhem i thon vetes mosbesimtar, por nuk bëjnë durim, por zemrohen nga thëtimi që ku doën Allahu subhanuhu teala edhe ta gjithashtu hyn te ky grup. Prandaj transmetohet, prandaj transmetohet nga Abu Bekr Bek, radhiyallahu anhu se i tha profetit sallallahu alejhi wasallam, o duaj Allahut, çfarë shpotimit do ket për ne mbas kësaj jetë kuranor që thot Allahu i mëdhuar, leise bi'amni nikum wala amanihi alkitab, me yamel su' yujzabe. Qi thot Allahu subhanahu wa taala nuk është as më ëndrrat tuaja dhe as më ëndrërt e itharëve të librit kush punon një të keq do të shpoblohet për ta dhe qe u saheti përgjigjëm që thot kush punon një të keqë do të problemejë për të. I thotë Ubejkir Profeti sallallahu alajhi wa sallam, "Ç'është pëtimi ka për ne? Kur për çdo të keqë që bëjmë ne do të problemehemi. Domethënë do marrim atë shpëlimin e keq. Nëse bëjmë keqë dhe të mjerë, nëse mirë nëse bëjmë mirë. Domethënë për çdo që të vogël që bën një njeriu do do donohë për të. U trem shumë Ubejkir Ebu Bekir atëllahu në këtë ajet, do të thotë i madh i tha profeti sallallahu alajhi wa sallam, "Çfarë thotë Allahu Ubejkër, a nuk smuresh?" Gjë në mund të thotë, "A nuk smuresh?" A nuk lodhesh, a nuk stresohesh, a nuk të bie në ty stresë dhe lodhë dhe mundime, i tha po. E tha, kjo është ajo me të cire një shpërbleheni për shkëtërsa që këni bërë. Shush njëri u të bie mundime në të jetë, i bie në smundje, i bie në sprova, halë, stresë. Edhe këto janë si shpërblim për gjunafët që ka bërë. Edhe kush kënaqet ati i pëshinë allohë gjunafët, nga e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kush nuk kënaqet, atëherë për të për të, për të është dënim, as nuk i fshi gjunohet, edhe mbi më poshtë dhe më poshtë në zëron xhennemit. Dhe ky është dallimi dhe sekreti i dallimit ndërmjet asaj që quhet provë dhe asaj që quhet dënim. Sepse dhe besimtari në disa raste Allahu subhanuhu te ala mund i hedhë disa provat ose dënim për të për një gjunah që ka bërë, mirë për kur njeriu e pritet të të me zemër në kënaqur ndaj Allahu subhanahu te ala Kur përvetet me zemër të hapur, me kënaqësi ndaj asaj që i jep ja Allahu mëdhëruar, dhe i kthen Allahu subhanahu wa taala këtë dënim në shpërblim dhe në të mira. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, "Çudi është besimtari." Nëse çdo njeriu bëj gjunafe, edhe në disa raste njeriu mund mund mund të posoj diçka nga gjunavet që ka bërë dhe ai mund ta di vetë llojëje. Mirpo ku njeriu kthehet tek Allahu mëdhëruar i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala atëherë Allah i më dhëruar, e ja shpëblenë ati me mëtë mirë shpëblim. Ideja është shmundja është dënim si kurse është edhe shpëblim për Allah së më hënë tala, dhe thamë dënimë është për atë të që nuk nashin më të që ka dhe në Allah së më hënë tala. Edhe për këtër e shkacheve të cilat si e në tëllët dënimës, dënimin e shmundjeve është shfaqe e moralitetit të gje ka tërgurë profetim s.a.s. në hadithin që i transmiton Abdullah ibn Amr, ku thot edhe shdo popull i cilë e shfaq i moralitetin, dhe të e bën hap të zi, dhe të Allah dhe të hejt dhe të tërë së mundi që nuk kanë kan egzistuar dhe ka ta që kanë qenë për para të tërë. Hadithi, hadithin e transmitonim në magje edhe hadithin në shaloj sakt. Gjithashtu, një përishka që vë bazë që bëhet shkak për të hedhur njeriu në smundje si dënim, për veprat që ka bërë është edhe lutja që bën ai personi i cili është bërë padrejtsi. Për ndot ruti ruti njeriu për, rruhë, për lutjes atij që është bërë padrejtsi dhe profetosi ne kur e cëjmë adhër në një mënyrë tha, "Wattaqida wa al-mazlum, idha ruhu për lutjes lutjes atij që është bërë padrejtsi." Ruhu. Sepse lutja e atij që është bërë padrejtsi nuk ka përdë, për shkuar tek Allahu subhanuhu teala ka rrugën e lir, shkon direkt tek Allahu subhanuhu teala. Prandaj transmetohet që një grua pretendoi se Sa'id ibn Uzejd ibn Amr ibn Rufail radiyallahu anhu i kishte marrë sa një pjesë toke. Dhe Sa'id ibn Uzejdi, nëse e keni parasysh, është një prej 10 sahabëve, të cilin e ka përgëzuar profeti sallallahu alaihi dhe sellem me xhenet, i dhe që nuk mund ta bënte dot ky sahab i lart, i cili të, i cili pretendonte dhe priste që të futet në xhenetin Allah subhanahu teala, të merrte atë, atë pjesë toke që ishte diçka pa vlerë as nuk e prandon ndonjëri që mund ta marrë më, më veten varr. Edhe atëri tha Saidi radhiyallahu anhu, o Allah, nëse ke gruarsh me një jetstar në pretendimin e saj që unë pasom marr sa pjesë tokë, atëherë merrësh ikimin e saj dhe vritën tokën e saj. E thot Uru ibn Zubair radhiyallahu anhu, thotë, "Që grua overboa, edhe një herë duke ecur në tokën e saj, ramun pus, mbuzin e vetaja dhe ai pusi ishte varri i saj." Edhe një tjetër, sh, të vërbua, të në një transmetim tjetër Hadith-i Mutafuk alayni, në një transmetim dinë të muslimin i thotë që njerëzit do ta shikonin atë grua thonë pas u vërbua, kërkonte esenë nëpër murë, nga që nuk dinë nga çkonte, dhe thoshte: "Mra, mra lutja e Saidit." Edhe një herë duke kaluar në një pus, çmish zvet, parabrëndën të. Dhe ashtu Allah subhanahu wa taala hakmerret dhe i dënon ata që janë mosbesimtar, ata që kundërshtonur dhe urdhët e Tij edhe për këtër e njërë të që ka që në mëtë njohërit, që cili ka dënurë Allah subhanën të alë me smundje, ka që në bule hebi, la anahu Allah, që cilin të dënurë Allah subhanën të alë me një smundje, mas luftës e bedrit, i ranë trup, edhe ju prish trupje, ajse kur vdich, ose kur gordi, nuk e afoshën do të asë njërës dhe shpis vetë, nga e rrake që që që i vindë dhe e hidin ujnë në largë, e hidin Gjithashtu Elas udhim namdi Jehud, i mushkjetërer, i cili i tha dhe muslimanëve me profetën Sallam, kur dinin kur shikonte muslimanët e varfër, thoshte, "Këta janë ata mbretërit të cilët do marrin pushtetin e Kisrës, të cilin e kanë përmendur, kanë folur për emrin e Allahut El-Aziz. Këta janë mbretërit të cilët do marrin pushtetin e Kisrës." Edhe thoshte për profetën Sallam, thoshte, "A të foli më njëri thot nga qielli?" Derisa Allahu subhanahu wa ta'ala i hodhi një smundje. Së mundin, kur doli përja është, ka nëzehti math, në nëzehti mathë, në nëzifë të yra Dhe i rra një së mundin trup Ajse u qelbi gjithë trupi Dhe rrithë nga gjithë trupi ti rrithë qelbi Dhe këshufti që, Allah mu se më shiroft Edhe një person të të tërë, i cili ka, ka qenë kota afrta është aji cili ka thëmëluar grupin e kadjanive Gula Mahmed el-Kadjani i cili është talur me Allah subhanu ta'ala, me profetet i kashara ta, ka përgjënjështur Allah dhe, dhe dërguajt e ti, edhe shpërlimi ti është nga si loj punë zetë. Për në dhe Allah subhanu ta'ala i hodhi ti njëri u kolera. Kolera fatisht, po t'i bjerë një besimtarë, dhe, dhe dhesë me ta i është dëshmorën shau, me sa i është besimtarë për të rëzdenim. Në përsa i nuk i ditë që i bje, si që i thamë, si që përmënd Edhe Aisa të regojnë, e kanë të reguar ndërë për gazeta, që këjë personë kurus muë nuk udzonë dhe të flisë të më, nuk flisë të do të asë një fjalë më nga, nga dhimë dhe shumëta dhe nga këputja madhe që i ranë trup, dhe dhëtë Aisa fillojt i dilë të më dil ndërjush nevoja dhe nga goja. Fillojt i dilë të nevoja dil dhe nga goja, dhe edhe ku pëdysh, ku ngordhi, më banjo duke, duke kërër nevoja. Këmi shë problemi ti. Tu, Allah subhanu wa ta'la, ta o është probleme në tyre personëve të cilët e kundështën ure dhe ti edhe i më hojnë Allah në më dheruar me smundi që janë dhenim për ta. Pika e tretë, e te më sot më është që besimtarë i du të kurohët, sepse kurimi është prea Allah subhanu wa ta'la, ta edhe Allah në ka urdheruar që në të kurohëmi, të smëtot nga Usami ibn, ibn Shurejkë, Se ka thon isha ulur tek profetja al sallallahu alejhi dhe sallam kur i erdhin disa fshatarë dhe i thanë O Duke Kur'ollau atë kurohemi, i tha kurohuni robët Allahut, kurohuni se Allahu subhanuhu teala për çdo sëmundje ka vendosur një shërim, përveç një sëmundje të vetme. I thanë kush është kjo? Pa është vjetërimi. Do të thonë që njeriu nuk mund të gjendë të kurrë në një laç që mos vjetërohet ose mos plaket ose mos vdesë. Kështu që njeriu duhet duhet du, i kërkojë shkaqet të cilët i ka bërë Allahu subhanahu wa taala shkaqe ose të cilët njeriu mendon se janë shkaqe për të arritur dushërimin. Dhe kjo është e pëlqyeshme që njeriu ta kryejë atë sepse shëndetesh mirësi për Allahu dhe më ndëshëtitë njeriu arrin adhurimin Allahut, ndër kur njeriu shi shëndosh arrin ta dhurojë, ta adhurojë dhe të bëhet olja dhurimesh nuk i bën të kujismur. Por edhe nëse i smur me durimin e tij arrin shpërbime të tjera, masë nuk i arrin dot kujisëruar. Mirë po duhet pasu për sushin nuk lejohet Njëriju të kurohët Me gjire që anë haram Përndaj edhe Profesha Sallem Thot në hadithin që transmiton e budar da Thot inë Allahe Khalakat da u atë dëvafe të da u Thot Allah subhanët ta ala ka kryuar Së mundi dhe shërinjën përndaj Kurohuni Walate të, të da u bi haram Dhe musu kuroni me gjire që anë të ndaluara me haram Hadith e shi sakt Dhe ibn Mesudi radiallahu Transmiton që të shtu se Ka thënë Allah subhanahu wa taala nuka vendosur çrimin tuaj tek ajo që e ka bërë haram për ju. Edhe këto dy hadithe janë shumë të rëndësishme. Nuk janë të rëndësishme vetëm në aspektin fetar, por edhe në aspektin mjekësor, në aspektin që që edhe mjeku i cili është musliman, kur ta dgjojtë këtë hadith, që profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë që nuk e ka bërë Allah subhanahu wa taala shërimit tërë që ka bërë haram duhet t'argohet në kllojëje sepse e ka thënë Ajcin nuk flet nga goja vet, por flet me shpallin e Allahut subhanuhu teala. Edhe kur themi një flet me shpallin e Allahut, domethënë që është vërtet. Edhe nuk ka vërtet më së asaj, sado që të përpiqen mjekët, zbulojnë sot, nuk mund zbulojnë dot sot që pije alkolike, të cilat janë të dëmshme për një dhe janë haram, që ato është shërim. Edhe në dalin mjekët sot, edhe në të ardhmen, le të na vërtetojnë që filan filan pije alkolike, shërim për filan smundje në karmonsi. Më së kujkuar ai ai i cilës është si bështatqive që gjërat që janë harm nuk kanë shërim. Sigurisht edhe gjërat e tjera, të cilat janë harm, për shembull, bëshi dërit ose gjërat e pista, të cilat janë të pista, nuk mund të shërim. Për shembull, përdorin nga nga anë mjeksore, po për shembull mjekët që Mas në, në jo gjithë mjekët ose bësh diçka që kemi dëgjuar u thonë përdorin për smundjen e të vërtetit që pi urinën tënde në, se këtë çoron, mirë po këna të vërtet nuk lejohet në Islam. Nuk lejohet në Islam sepse ujin është pist. Njëu duhet pastruar për sa jo mo ta pije të. Bën diçka që nuk e pranon, që nuk e pranon domoshta natyra e pastër e një muslimani, sikurse dhënë nga Islami të, në të, në të në në është haram, edhe e themi domoshta më në mënyrë të sigurt ulëgjeje, megjithëse nuk e bën kërkime mjekësore që nuk kanë të shërim në vitë vërtetoi çdo kushtje që në të kashërim sepse këtë jega thon profeti sallallahu alajhi wasallam. Muton dhe ai nuk flet nga goja vet, e vet, profeti zej një shpallë për Allahu subhanahu wa taala, dhaidë është i saktë. Hadith-i sakt. janë të saktë për vëlogje. Nuk është askush i predispozuar të çojë në çdo sëmundje. I vetmi që mund çroje nga çdo sëmundje vetëm Allahu subhanahu wa taala, edhe i vetmi shërim që është shërim efikas vetëm shërimi i Tij. Prandaj Njqë ti e cilë drejton e njeriu përpëjti api disa ilaçe, përpëjti të, të, të, të, të api disa shkaqje të tjera, por nuk ka në vetveten e tij ai një diçka që po ta drejton e ty ai, atëri çoron. Domthon shërim nuk tem nga vetëve, domthon që ai nuk posedon vetën e vet shërim. Ai ka disa njohuri, më anëse cilave të drejton të diçka. E kjo është një krijesë, ndërsa Allah subhanahu wa taala në fushin e tij plot i thot vetëm bëhu dhe ajo bëhet. Siç e krijoi njeriu e bërëja dhe të cakt, të plohët pas mundje, ka fëqin gjithështu që të shërojët e nështës mundje. Gjithështu një aspekt të të rëgon që Allahus Mëkënënë të alështë i vetëmi që ka këtë të të të cita së kusht tjetër, është që Allahus Mëkënënë të alështë i dituri përshdojë që aji e di shërimin e di dhe smudjen. Një kohë që mi e këtësot ka shumë smundje që nuk ka dinë shërimin. Edhe kanë pasur dhe do të kenë. Hajde të unë kam lexuar një libër i cili shisë për hexamin, thoshte që mbi 90% smundjeve, mbi 90% smundje mjekët nuk kuptojnë origjinën nga se vjen. Mendoj tash i buzon kur bëhet fjalë për 1% ngaqysh të madhe që mjekët nuk kuptojnë origjinën nga se vjen. Do mund të fitim më pasaj përse që mjeku ka posedom në të vërtetë shërim, do në të vërtetë shërim, shërim vetëm për Allahu subhanahu wa taala, piku është një shkak që duhet duhet marr nuk duhet anashkaluar por jo të mbështetet njeriu me zemrën e tij tek njeriu por duhet të mbështet vetëm tek Allahu subhanahu wa taala <të> Siç ka thënë ibrahimu alayhis salam Alladhi khalaqani fa huwa yahdin wa alladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfin Siç do të thë ibrahimu alayhis salam në suar shuarah ashay ithinim prej mua ai më udhëzoi ashay ithili më ushqen mua dhe më jep të pi edhe kur kur somure më im shon pra transmetohet se një për sahabeve hyn në xhaminë e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe gjen një djalosh ditë veçare duke u falur dhe mësim bëron falen kë djalosh i thotë djalosh Jezus ku e ke babain tënd? I thotë babai im ka vdekur. Po nënënta e thotë nëna ime ka vdekur. Po mirë thotë hajde të të të ushei unë të mbaj unë thotë kujdese mua për ty. Ai i thotë kë djali Dhe të gjagji, ti, po që se unë jam ju uritur a më shendut, tha të shenë shau, po që se unë ka nëvepim, mirë do të përpi, tha tjap, tha. Po mirë, tha nëse unë, tha e mi smurë, tha më shëronë, tha së shëvej, do tha. Po nëse vindit i gjukimi, tha, am i valdo gjenave, tha jo, tha. Po nëse unë kam një së provo a me largundit, do të një, tha. Pati, tha më lirë, por Allah unë, tha, më lirë, se vetëm a i do më ndimoj për shdo gjemua. E, tha apo thosha jam besëtur Allahu do mundi dhajmësi një delosh vonë në 10 çare. Prandaj ju do të mëshëtet vetëm Allahu subhanuhu te ala sepse shërimi është vetëm dorë ti. Për mos u sjatu shumë kemi një pikë të tretë këtu që tregon gjithashtu që shërimi Allahu subhanuhu te ala është vetëm shërimi i cili nuk le pasoja siç ka thënë Peygamberi paqja e tij. Shifa la yaghduru saqama çeshuro me një shrim që nuk lënë ngjara pasi luaj smundje eto është sepse Allah subhanallahu te plotfuqish për çdo gjë ndërsa ndërsa mjekët japin në, në një ilaç dhe ata e dinë vetë ç'që ilaç si çka do bika dhë edhe më të vëta bile zbulojnë disa ilaçe pasi më mbrapo zbulojnë që këto ilaçe që ishin janë më të dëmshëm për një ose ato dobishme edhe për shembull për, për këtë kemi shembull për shembull se shembullin e antibiotikëve të cilët mjekët i zbuluan ë sot ka zbuluar që antibiotikët janë të dëmshëm për trupin e njerëzit sepse dobësojnë imunitetin e trupit. Prandaj edhe u muam ka treguar një mjek, një docent, ë, lëmose më konsever, tregoni që në Amerikë domthon duan të heqin antibiotikën nga përdorimi i përditshëm, jo të heqin fare, por s'y sepse ato dëm i thyen shumë i madh. Më kujtëti dëshiron të të kujosh më to, por ato dobësojnë imunitetin e trupit dhe të çojnë në problem më, domthon më të madh. Më kurësor, dhe kjo lëgjë është provuar tek Tek në vetë çdo kush për ne që ka fëmijë dhe ka provuar këto problemesh me, me me fëmijët e vet, e ka hasur domethënë se sa herë ti jap ti epilaxe, antibiotik, e injekshion me antibiotik miun tent, pas 2-3 javësh detyrohesh pas saqje të tënt, të çosh një herë për të vizituar dhe çudit vet pse? Sepse antibiotiket janë ato që çon njeriu domethënë në, në këtë lloj gjeje. Nëse, kjo është dalë nga tema, por ideja është që këto janë ato ilaçe të, të njerëzve, këto janë ato kurimet e njerëzve ndërsa Allah subhanahu wa taala kurimi i ti, Tij nuk lejon asnjë pasoje por e kthen njeriu siç ishte. Prandaj profet Oselam kur njeriu prej sahabeve i ra syu, i doli i doli kokordhoku i syrit nga vendi në luftën e Uhudit më sem kujtohet e mori profet Oselam dhe, a në vënd. dhe a në vënd, e ktheu në vend. Vështiu dhe e ktheu në vend e thotë ku sahabi këtë syrin që më ktheu profet Oselam thotë ishte më i mirë se si syri tjetër. Ishte më i mirë se si syri tjetër, sepse e vuri profet Oselam dorë në dorën e vet, ishte mrekulli për Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht edhe për domthonë smundja është e prop, ngjithashtu edhe shërimi është prop për Allahu subhanahu wa taala. Për këtë Allahu i madh uruar, unebluq bi sherril khairi fitmetan wa ileyna turjaun. Ne usprovojmë ju me, me të keqen dhe me të mirën, edhe tek ne do ktheheni. Ju e dini gjithë hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi dhem thotë ishin tre veta për ben-israelve, njëri për tyri kishte smundën lëkur, tjetri ishte tjetri ishte qeros, ku ze ti i treti ishte i verbër. Dhe Allah subhanahu wa taala dëshironi ti të spërmondet ta t i, t i, t i, t i tre njerëz. Edhe i dërgoi një melek, ku treve dhihat parit, çfarë dëshiron, ose sa dëshiron të shërohesh nga smundja që ke mburrën që të bien floqët, i tha po dëshiron të alëgoj të smundjen tha për cilës domodinjerë nuk po mshohin dot me sy. Edhe e shoron Allah subhanahu wa taala i thot çfarë pasuri dëshiron, i thot ky dëshironi dëshironi devë. Dhe i pa Allah subhanahu wa taala devë, ai sa shton devë aty sa bëhen një luginë më otorëve. Edhe thot, dytit, i thot dytit, çfarë dëshiron? I thot dëshironë çfarë Allahu ngarkes mund e lukuris, për cilës do nuk shohin dot njerëz me sy? Edhe shoron shoron Allahu subhanahu wa taala. Ai thot çfarë pasuri e do? I thot dua lop. Edhe i pa Allahu subhanahu ka lop dhe i shton lop, ai sa bën një luginë më madhe me lop. Për treti i cili ishte i verbër, i thot çfarë dëshiron? I thot dua dua çorohem që të shikoj njerëzit. Edhe shoron Allahu subhanahu wa taala. Ma mandh dërgonte me lekun, siç e than vetëm fara, eshor Allahu subhanahu teala i thotë me lekun çfarë pasuri e do? Ti do dua dele. Edhe i jep i jep një dele që lind, që pillo shumë. Edhe ai se mbushët luginë e madhe plot me dele. Edhe mëbra pasaj, pasi kanoni farkohe, u shkon kë me leku në formatin e tyre të smundjes që kanë pasur më parë. Edhe i shkon te i parë, i cili ishte qeros, në formën e mbar për i thotë, "Ora bi Allahut" Njeve pasulis Allahut ti ka dhën, sepse unë jam njëri që ka ngelur me strugus dhe kam nevojë për pasuri që shkojmë në vendin tim, pak pasuri që shkojmë në vendin tim. Edhe i thotë ai, i thotë, Allah e ka dhën detyrën e shumëta, nuk ka mundësi më të ndihmu. I thotë, a nuk e çën titut finalen që ke pas financë mundje? Do të dhë 10 parë ndë tydit. I thotë, i thotë ai, of, jo, thotë, po thot, pasojë kam e kam trazguar me një me gjyshe të mit, nuk kam pas mundje. Edhe atë atë i thotë ky Nëse ti e gjen shtatën të që thua, ta ktheft Allahut atë që ke pasur. E kthen ziçish. Si me 23 ditë kur i thotë Mleku që bëhet në formulën e tij si i verbër, i thot lutem je për pasurinë e të gjithë kanë Allahu subhanallahu teala dhe kujto smundin dinë që ke pasur, thot po, lut. Falënderimi tek Allahut që që mëshironë nga smundin dhe vetëm për timë më me merr të pasurinë, i thot merr ç'do duash për këtu, është të gjitha më pasurinë Allahu subhanallahu teala. Edhe sa më pasuri të ndondo sepse ju us promovuat. I respor për Allahu dhe ti thot u kënaqë mbetë më më u kënaqë dhe Allahu subhanuhu te kënaqi dhe u kënaqë prej teje, nëse ato të tjera domethënë nuk do dë, nuk dëshmojnë timin për të Allahut dhe harruan mirësin që u boi Allahu subhanuhu te ala dhe Allahu i madhërua këtë usmundje që kishin. Kështu që sigurisht edhe sëmundja dhe shëndeti është spròpër njeriu, për ndonjëherë duhet ditë të përdorje të për të arritur kënaqësinë Allahut subhanuhu te ala. Për çka që veç e ka bërë Allahu subhanuhu te ala për shërim. Çka që të shërim janë çunta. Shka që të që njohë, njerëzën janë të shumë të, dhe mjekësia, dhe më njëfë, dhe mjekësia moderne, mandës të cilës njerëzë të kurohen edhe kërkojmë për i sajë shërim. Jithë është dukemi dhe mjekësin në, që quëtë mjekësia popullore, i cila është bazuar në praktikë, edhe lojë të rritë i mjekësis, e këtojnë tre lojë të mjekësis, dhe më dhe që njëfen, është mjekësia prof Meksia moderne është bazuar në kërkime që bëhen kërkime të, domethënë që i keni parë shumë vet, shumë të ndjëmta në lidhje me çështjet e trupit njeriu të mëradh. Ndërsa meksia popullore është bazuar në praktik, duke provuar të njërit të tjetrit mëradh ilaçet, edhe kur shikojnë që çdo bishë atëri japin, ndërsa meksia e tretë që është meksia profetike, ajo është e bazuar në shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, edh ajo është meksia më efikase. Por s'ju sepse din per Allahu është mbarë totale dhe Allahu më dhuroshë që krijoi njeriu dhe e di se çfarë ka nevojë njeriu. Prandaj ne edhe profeti sallallahu ka treguar disa ilaçe që janë të dobishme për njeriu ti e di njeriu. Do po u puthem. Kur i ktheve një herë tek vllai i nderuar i cili bëri këtë ilaçin me përziere për shokut të vllaj, s shtat lloj ilaçesh profetike, dhe më ka thënë një fjalë që më ka bërë pushtypje, tha, sepse ky ka hapur një qendër kërkimesh për ilaçet profetike tasille vetëm për të vetëm për këtë gjë. Dhe tha, kam parë, tha që çdo sëmundje për të cilën njerëzit kanë gjetur ilaçe dhe për cilën ka dhënë profeti pa selam një ilaç, ilaçi profetik ka qenë shumë herë ilaqe, më i dobishëm se ilaçet që kanë njerëzit e tjerë për ta. Dhe mund të jenë ilaçe domethënë popullore, ilaçe mjeksore. Ilaçi profetik thë, ka qenë më i dobishëm për ta. Dhe kjo vjen sepse për Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këto ilaçe kemi gjë e parë kurani. Për Allahu subhanahu wa taala, ne nënëzlimi nga Kurani ma huwa shifao wa rahmatun lil mu'minin. Ne zbresim prej Kurani atë që është shërim edhe mshirë për besimtarët. Lidhesh do të thotë Allah subhanahu wa taala, "Qul huwa lil ladhina amina hudaw wa shifa." Thuaj, ai është për ata pra pra që kanë besuar udhëzim dhe shërim. Fot ibn Al-Qayyim, Allahu sherruft, Kurani është shërim i plot për të gjitha sëmundjeve të zemrës dhe të trupit. Jo, me vëmendje. Për të gjitha sëmundjeve të zemrës dhe të trupit. Por të gjitha sumundjet, sumundjet e dyllazëve të ahëritit, mirëpo një çdo personi i jepet sukses që të kurohet me kumë kurale. Prandaj ka një ka nevojë që ai i cili është i smurr t'i dita përdori atë, të dita, dita vendosje atë të, të smundja, të ketë besim të vërtetë, edhe pranim të plot në zemrën e tij dhe besim të fortë patundshëm, duke i plotur tek kush e thot atëherë thot nuk ka mundsi të që smundet ngjelin trupin e njerëzit, edhe pse ai e vendon përdor vetëm uajdit kurnor sepse kjo thotim ilqaim kjo është fjalë Allahu subhanahu wa taala fjala e zotë të tokës e të qeve është fjala ajo fjalë të cilën po ta zbriset tek malet do çashnë po ta zbriset në tokë gjithashtu do bëhen në topa topa toka prandaj thotim ilqaim el jozie vet tregon që vajtë një herë në mek dhe usmura nuk gjeta mjek moro vini zemëvet këdova në të Fatihan edhe e piva me niet për të shëruar thotë dhe gje gjeja në gjetë ndëshmë shërim të plot Edhe fillohë, pasaj dhëtë, më bështetë ashe vetëm të kjoj gjithë dhe nuk shuaj në asë mjekë fara, dhëtë. Bile, kush më, më përste, e kshilohë që të përdojnë vetëm të mënyrë, me gjithë në të shërim. Në më bu të regoj një rast, të cini në më thënë, është rast në më thënë në konkret, është rast të cini në kam hasur me një vla, është një vla, jo, një cini jeton në, në Arabi Sauditë e Rjadë, në shk unukun nomunodusmu me çanë xhind ose me magji ose me sy u qollon gjithve. Ëm ka treguar vetë dy raste dhe kanë pyetur me qëllim çu që tua them njerëzve. Prandaj kanë pyetur edhe pyetem në fund detajuar, edhe më thaj që më çuan në spital, ky spital ishte vetëm për smundit e pashurueshme. Ky më është musheshet më, musheshet e taksësi në Riyadh vetëm për smundit e pashurueshme. Edhe kanë pas dy raste. Një raste ishte një person që ishte me kancer. A ai këndova, i thashu pse këndova, thaa po mund të kem kënduar 20 minuta gjysmë ore, diçka të till kur apo thon. Edhe ai këndova dy tre herë diçka të till, edhe u shoh thotë plotësisht. Kurse një rasë si tjetër më treguën se ishte një vajz, ishte smurtha, kishte vendosur thaa tha, gjithë ato aparatura të qartë, edhe në çast mundi kishte. Edhe më tha çfarë nuk, më thon nuk kishte thaa. Çfarë nuk kishte thaa? Ajo më zemrë kishte me vesh që kishte, me mëlçinë kishte, me stomakun me gjithësmundit i jesh hersa vajes. Edhe këndova tha, edhe më sa këndova, edhe në diçka tjetër, edhe çeqor edhe minuta gjysmë ore tha. Herën e parë tha, numrisht ata prisin nga ditën 20. Edhe marrën telefonin në, telefon në shtëpi, më thanë u kërkohet çfarë të dëshirosh ti, sepse ne kemi parë permisin të çuditim ndevajsa. Ti tha nuk dua të faja tha, vetëm qërohet. Nëse shkoja prapë tha, i këndou ditë të rerë dhe u shuro përgjithsisht. U shuroa. Mënt Kur'an. Kurani është rrim është shërim për smundit e shpirtit dhe smundit e trupit. Por, ka nevoj, si e s'hojnë në kemi lozijet, ka nevoj. Për këtë, ka nevoj për, për të mbajtur diku që e ka besimin e fort. Sikur se dhe shpata. Shpata e shumë fërqishme, por ka nevoj për dorët fort të të mbajnë. Që të godasi. Kështu që ledzimi i Koranit është shërim. Po të rëgojt e një rast tjetër, di një rast, i tieni këndo te një njerëzi i cili, njëri, cili është njeriu i afërm im. Ne chua një fëmijë vogël, më ketë qen rreth 7-8 vjeç, ne chua në spital me temperaturë të lartë, nuk i ulshë temperaturën fare. Edhe i thon mjekët merresh, më nuk e kam ç'të bëj, domthonë u dorëzova mjekët, domthonë u dorëzova mjekët nuk e kanë çfarë të bëjnë më. Temperatura ishte mbi 40. Bujjet par nuk i uçi nga asaj, më e nuk kem shatë bëjmë. Le të desis. S'kish gjetë të bën më mjekët. Kjo ishte gjithaj ajo që mund të bën mjekët. Kur shkon në shtëpi, i shkon te mund babait vajzes, ai po sot ia vendosni Kur'an. Megjithsa i vetëm un nuk kishte të vono në peshni pesëmtar, por ejë ma ishte pesëmtar, alhamdulillah. Ai vendosën sorem bekare. U kalon rreth 10 minuta sa çka e thellot. Gosa u ngrit, sikur nuk kishte pas gjë fare. Si nuk kishte, sigur nuk kishte pasu gjë fare, absolutisht mba se nuk mundën njëkët që të shëronim. A kjo, dhe më dhe më dhe vërtet, dhe më dhe më prequdive të kuranit. Mënyrët të shërimit, dhe më thënë, janë, janë disa të cilët ka tërgurë Profetët Sëlemë, dhe unë shpesojnë shalët që herën që vjenë në vazhdimit e këtimsimit, për mosëm vjullu dhe më kash, dhe flasëm në shalët për mënyrën e kurimit të, të syrit, o, dhe më thënë, them që do të flas vetëm për syrin për arsye sepse është një lloj sëmundje domethënë që nuk para njëve të njerëzit, nuk para njëve gjithashtu një dhe, dhe mënyra, mënyrat e kurimit të saj. Edhe është diçka e dobishme që të nhifet edhe hadithe që ka përmendur për izolimin të, edhe mënyrat e sakta që duhet ndiqë njeriu për për këtë sëmundje, edhe dëmin e madh që ka kjo sëmundje tek njerëzit, njerëzit nuk e dinë farë kjo gjëje. Shri që jolus Allah inshallah ne lecoj që herës jetën tonë të pasen vetëm për të lëgjë. Ndër tiër për këto shërime që ka nda ka treguar Allahu subhanahu wa taala është edhe mjalti. Në mjaltë ka thënë Allahu subhanahu wa taala fot yakhruju min butuniha sharabun del prej prebarçeve të thund mund bletve sharab është një pije, dhe pije e quajtur Allah pije mjaltin. Mukhtalifun alwanuhu dyret e tij janë të ndryshme. Do thonë pije me ngjyra të ndryshshme Fie shifaun lin nas, do të kashrim për njerëzit. Nuk e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala se si çfarë shërim ka për njerëzit në këtë lloj pije. Allahu alam. Por kjo gjë ndryshon nga vendi në vend dhe nga lulet që habetën lule, sepse disa loj lule lulesh janë shërim për disa sëmundje, disa lule janë shërim për disa sëmundje të tjera. Kështu që ajo që kam vërejuar unë është që më dobishme është për çdo vend që të hajë në mjalt i vëndit vet. Sepse çdo vend ka disa smuni, ka vendosur Allah vëshrimin. Sigurisht ka disa bimë që bëjnë dobina të vënë, nuk bëjnë dobim në një vend tjetër. Kështu që çdo lloj mjalti është më dobishëm në atë vend. Për shembull, nuk nuk mund të thuash kurin marrësh mjaltin arabisë saudite apo dorë Shqipëri, edhe prezosh ato llojet rezultati që mund të pritësh për mjaltin e tënt, ose një tip i gjermian i mjaltit që vin që është këtu, të shkosh ta çosh ande, sepse mjalti është atje, i cili del prej sidrit, mund të më dobishëm por tasë se mjalti jon. Për vetë natyrën që është atje, natyrën e vendit që është i thatë është, eh, domthonjë rruga në 20, dashmë do i dobish më yllë mjalti se sa ky. Allahu di më mirë. Edhe sut profet sallallahu alajhi wasallam thot në hadithin që transmeton me Ibn Abbasi, "Shifau fi thalatha", thot shërimesh në tre gjëra. Para gjë është hijamia, a edhin xh hijam vallahi hijami dhe më ka nevojë gjithashtu për një msimve të veçantë, nuk e di domthonë të necoj Allahu ta bëj një msim për hijamin, vetëm për tregut dobit që ka hijamia edhe mirësinë e madhe që u ka bër Allah u besimtarve me tregimin e këtij lloji, domethënë, kurimi, që është një kurim shumë më vështor, që njerëzit nuk e dinë dhe nuk e kanë idenë, por shumë shumë shumë i dobishëm. Ajta kanë rritur, kanë rrit disa vëllezër musliman të kurojnë me anë të hijamës së mundjes e zemrës, tek e purëse. Paralizën dhe kancerin. Eu jo, dohomo në bufe se pasë për smundet e thjeshta, ndaçi në infeksionin që mund të jetë në kurën e kohës ose të e, sinoziti ose smundet tjera, shumë shumë smundin pa numërta. Na hija me. Në mënyrë të çudi e vet hija me. Por ne profetullallam thotë çrimën është tre gjëra, e para është hija me, e dyta është mjalti dhe e treta është, më vonë, gjë e tretë që me anë të cilës mund kurohet njeriu është hekur i nçet njërë përthët, unë endaloj, umetit i me hegojnë zetë, të profetit Sallam sëllem, hadit e në të resmëtoni më në Bukhari ju, e të në ditë në shisat. <tër> Gjithashtu për i tyre gjerëve, mandës të cileve mund të shërojt njërë ju, shkak, të cilën i ka përmondur profetit Sallam sëllem, është, është ajo loj, si mund të qymë, degze, ose, mund të qymë degë më shumë në gjurë shipe, Për të cilin, ka thëmë për e së salim që e shërim për, për i shtatë smudjeve dhe ka përmandur për i tyrë vetëm një, ku se të tjera duke ka përmandur në hadith. Dhe kjo që e të Elkustul Hindi edhe Elkustul Bahri, janë dy lojë, Elkust, Elhindi edhe El Bahri. Nuk e gështon të Shqipri, asë nuk kam parë, e gështon vëndë të rabë dhe shqitë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Dhe kjo dhe gjithë të vjenë nga një smundë, nga, nga fytët e përdojshë për fmijet. Dhe është transmituar që përrejtës të nënë ka parë një fmi, që kishtë të në nëmëhën një, një dhimje koke, ose të të kishtë në djer -djer, të nëmëhën një djerë, dhe nënë këtë djerë, dhe nënë këtë djerë, dhe nënë hadith, dhe i urdoronë gradët të të përdojnë këtë të këtë këtë, këtë të lë hindiqë dhët e fut në uja të, ma si dhëmën e fillon edhe e shpërbënë në uja të Landën, atëre dhët e fut në hund edhe shërohet përse i gjëje. Gjithë është një një dishka tjetër, një përshkaqeve tjere që ka bërë allohës më hënën të alëshërim, është edhe qumshti lopës dhe qumshti dhe ves. Përse e përket qumshti dhe dë dhe ves, Profetën së ne më që ka, ja ka orientuar qumshin e deves dhe urinën e deves aty personat që shkuan në Medinë dhe nga natyra e Medinës që është natyrë ashpër në në kohë koha që është nxehtë i drejtoi që të përdorin qumshin edhe urinën e deves sepse usmohen shumë keq. Edhe shkuan dhe i pingto, i ping në përziera bashkë dhe ushluan. Ndërsa për sa i përket qumshit të lopës, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka zbritur ndonjë smundje, vetëm se ka zbritur për të gjithashtu edhe shërimin përveç, pothuaj përveç vjetrimit. Pothuaj por përdorni qumshin e lopës sepse ajo ha për të gjitha pemëve. Hadithin e transmeton Tajaali sin es-Sa'i Ibn Hibbani dhe është hadith i saktë. Ne Ibn Mesud radhiyallahu anhu, gjithashtu ka thënë i hađi tjetër i sakt profeti sallallahu alaihi wasallam që mishi i lopës është smundje Edhe qumshi i saj e shërim. Dhe kjo gjë domethënë çka është e rëndësishme, sepse po të shikojse domethënë, po të mish i lopës është smundje dhe qumshi i saj është shërim. Domethënë, nëse dëshiron tash mish lope, shoqërojmë me qumsh që mos të kapë smundja e mishit, sepse e shëron këpushin. Plus se qumshi gjithashtu shërim dhe për gjë të tjera, sepse e ka përmendur profesorja në mënyrë përgjithshme, thotë, përdorini qumshin e lopës sepse e shërim prej së mundjeve, sepse loba ha për lullu i përmësh. Dhe kjo në drejtojnë gjithashtu që bimet të cilë të ka kryuar Allah së muhamet ala janë shërim. Vedën se robin nuk i di se kush mund të edhe i qysh së si tek. Gjithashtu një prej gjerëve që ndihmonë njerën për të shëruar dhe shak shërim është dhe u i zemzemit, kër u i zemzemit të folën pak, edhe gjithashtu trasmetohet dhe Prof. Hadini që trasmetohet të ajali, si ma Mahmedi, i ma Muslimi, në Abu dhe, qi thot profeti sallallahu alejhi vesellem kur ujin e Zemzemit ai është i bekuar, është ushqim për atë që e hamen, domthonë pimën e ditën e ushqimit edhe shërim për sëmundjeve. Edhe edhe Xhibril alayhis ja, salam i la u joksin profeti sallallahu alejhi vesellem ujin e Zemzemit dy herë kur ishte 6 vjeç edhe kur do të ngjiste për në Mirac. Gjithashtu dhe një për e shkajtjeve që nuk është shumë i njohur të kënjërëzit, që ndihmon njërim për të shuruar nga smundit është, sadakaja. Sadakaja ka një ndikim të veçantë në shërimin nga smundit. Basë e do mundëm dikush për neshë, mundë që u ditë të shne, që li të ka sadakaja në shërimin nga smundit. Mirë po, sadakaja, sadakaja ka ndihim sepse ti të regohesh, i mërshirësh me kërësë Allah, Allah, të Allahu Zuhana ta da Allahu të Sadaka shon zemrimin e Zotit. Edhe për të përdetë shon zemrimin e Zotit, zbëret mëshirin e Allahut subhanuhu teala, Allahu të, të shkron. Sikurse mund të kesh disa smundje që kanë ardhur njerëz si dënim për gjunaver që ka, si ka bërë, dhe sadaka i fshin do gjunafe, kështu që largohet dhe shkaku për cilin njeriu është i smur. Pra e transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Dau marzaqukum bis sadaka". Thotë Kuroj një të sëmurët tuaj Më së dhe ka Ta dhëtë të, të, të sëmëton e bu shekh Nga abu më më radhjë Allah në hu Edhe hadith e shisakt Së fundi, lutëj që mund bën njëriju është lutëj që të rëgohem Fil të fare Për së mundit Kër të rëgohem emrin Allahu së mërën ta le shafi Thotë Allahu më rabbe në nasë Dhe kjo është nga lutët më të bëdhaja Që mund të bën njëriju kër së murët Allahumma rabban nas adhhibil ba's ish fi anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yuadiru saqama. Ne bërmendih ky hadith sakt. Gjithashtu është e pëlqyeshme që njeriu kur viziton vllain e vet i thotë Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, traher o Alla sheroj, Allah sheroj, Allah sheroj, Alla sheroj. Gjithashtu transmeton nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alaihi dhe selem thotë kush viziton një të cmur, i cili nuk i ka ardhur e xheli, e thotë i thot atë 7 herë Esalullah el-Azim, Rabbul-Ashan al-Adhim, më shpjeg. I thot ç'ather, i lutem Allahun e madhëruar, Zotin e Arshit të madh, që do të shëroj, i thot gjësather, ka për të shëruar Allahu subhanuhu teala për smunitësti. Nëse nuk e ka ardhe xheli, nëse nuk ka art kopër të vdekë ky njerëz. Ather, thot, nëse ti e bëu të lutje këtë njeriu Allahu dashuroj. A di ti saktë transmetonu Budawud Tirmidhiu, ne më kaqim ndonjë tempër sot, për të lënë radhën inshallah herë tjetër që do të flasim për Së u nënshallojmë vazdimin e kësaj teme që po flasim po flisim për çështjen e emrit të Allahut subhanuhu teala Shaf. O Allahu më i mëdhëruar, që ndajshroi zëmatona nga smundjet, sikurse do trupbotona gjithashtu. Edhe ne folëm për smundifikisht në përshërimin për, për smundjet e trupit, ndërsa shërimi për smundjet e zemrës, domethënë është një lloj shërimi që është më i nevojshëm për njerëzit, së smundjet e zemrës janë më të dëmshëm për njerëzit, sepse smundjet e trupit e çojnë njeriu në në rastin më të keq der në vdekje. Ndërsa smundet e zemrës e çon njeriu në rrezikun e xhenëmit të përjetshëm. Mirpo, ne është fakti që ne në temën tonë shumicën e tyre të po flasim për ato që janë të nevojshme për zemrën e njeriu që ta rregullojë atë, ta lidhet sa më shumë me Allah subhanahu wa taala, edhe mos Allah na anësoni të ardhme që të caktojmë një tempë veçantë thjesht vetëm për smundet e zemrës nuk e di se kur edhe çështës si mund bëhet, masele te Allahu i mëdhëruar, sepse është një temë shumë e domosdoshme që ta njohim gjithë. Edhe prfshihet domethënë hyn tek kjo temë për si përse ne mos fillim sot mirë, po nga që domethënë koha është e shkurtër, nuk na mjafton për të flasur për çdo gjë. Sepse flasje për çmunden e zemrës, masele do duhet një zinxhir i madh, një zinxhir i madh temash, nuk mjafton dot vetëm një temë. Ose një një kohë e vetme. O Allahu i mëdhëruar që në i fali gjuna vetona, në shërojnë në shdo së mundje trupore dhe shpirtërore edhe në fuzin që në gjithë, vëllohë shpërletë një në gjithë.